Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er mandag den 19. juni, og vi starter ud med en historie om, at topchefen i Nome Nordisk er åben for en diskussion om en lavere pris på selskabets fedmemiddel, Rick Bowie. Vi runder også Danske Banks chef der mener, at danske investorer ikke er nok eksponeret mod det japanske marked. Og til sidst skal vi høre om en stigning i en elbilakse, der ser ud til at koste spekulanter og dyrt og et kort finansielt overblik. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Lars Froergaard Jørgensen, administrerende direktør i Norge Nordisk, har for første gang åbnet op for en diskussion om lavere pris på koncernens succesfulde middel til behandling af fedme, WeGoey. We. Det gjorde han på folkemøde i Allinge på Bornholm i TV2's program Business Class, skriver MarketWire på baggrund af TV2.dk. WeGoey We har vist sig meget effektiv i forhold til at hjælpe overvægtige med at tabe sig, men prisen i Danmark på omkring 16.000 kr. om året er samtidig blevet kritiseret fra flere sider. Kritikken blev i TV-programmet igen bragt op af folketingsmedlem fra ASF Lisbeth Bæk Nielsen, som spurgte, hvor længe virksomheden skal have lov at tjene mange milliarder på sit patent. Er der nogen, der har sagt, at vi ikke vil sætte prisen ned, lød det efterfølgende fra Lars Forgaard Jørgensen. De japanske aktier er braget i vejret i år, men der er for få danske investorer med på vognen, lyder det fra danske bankchefstrateg Frank Øland i børsen. Blot 1 af bankens private banking-kunder, som selv håndterer investeringerne, har allokeret 1 af porteføljen mod det japanske aktiemarked. Frank Gøland siger til avisen, Det er en usædvanlig udvikling, vi ser på det japanske marked. Japan har ikke været interessant for investorer i overvis. Nu begynder det over at blive langt mere tiltrækkende. Når, men når vi kigger på vores kunders portfølje, har de nærmest ingen eksponering mod Japan. Det store japanske nikai indeks er siden årsskiftet steget 31 fra 1991 og frem til starten af 2023 havde det ledende indeks blot leveret et afkast på knap 8%. Elbilproducenten nicolas aktier er mere end fordoblet de seneste par uger, og den udvikling ligger hårdt pres på de investorer, som har sat sig på kursfald. Aktien lukkede et fald på 15% fredag, men torsdag var den steget med 140% i forhold til niveauet i forrige uge. Det har kostet kortspekulanterne 80 millioner dollar i tidligere oparbejdede gevinster, ifølge konsulenthuset S23 Partners, skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg News. Og dermed har spekulanterne blot tjent 50 millioner dollar i år på deres sets. Vi ser starten på et squeeze på grund af afdækning af kortspekulationer og forventer, at flere vil reducere deres eksponering mod Nikola og tage nogle gevinster, de har skabt tidligere i år, udtaler direktør i S3 Iha Duzavinski ifølge mediet. En ny børsu er over os, og der er udsigt til en svær dag på aktiemarkederne mandag. Der er lukket forhandel med de amerikanske aktier på grund af en feriedag, og derfor vil investorernes øjne være rettet mod de europæiske og asiatiske markeder. Og her er der ikke meget optimisme at spore for morgenstunden. Japanske aktier dykker, når man kigger på det brede aktieindeks i landet ved navnet Nikkei. Her falder aktierne 1,1 procent. Også de kinesiske aktier falder for morgenstunden dansk tid. Aktierne i de store Hang seng med halvanden procent. Europæiske aktier ser ligeledes ud til at være klædt i rødt, når børstalen om få timer går i gang i Europa. Det viser Futures for Stocks 50 indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på jørenvestor.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcasts. Tak fordi du lyttede med.